Якась романтична історія в'язала його з Катериною Горбач, донькою відомих мовознавців з Мюнхена. Приїхавши до Львова, вона закохалася в Гриція і готова була вийти за нього заміж та забрати з собою. Проте, думаю, якби то була правда, він би від такої спокуси ніколи не відмовився. Наталка Мезенєва, поетеса від Бога. Дивно, що я не почув від Грицька, що саме він її навернув на українство і навчив писати добрі вірші. Але публікуватися вона почала щойно на початку 90-х. Серед добірки віршів, опублікованих у Дзвоні, є вірш присвячений Григорію Чубаю. Ніч темна, але бачу тебе і чую твій голос. З глибини осінньої квітки пригортаю пам'ять аж до тої осені, в якій листя облетіло за ніч. А я так і не сказала тобі люблю. Втім, якби і сказала, нічого б не змінилося. О, далека, о, прекрасна пора наших розмов на погулянці. Всі потоки до моря пливуть, але море воно не наповнюється. До місця, і звідки пливуть ті потоки, води повертаються щоб знову плисти. Вірш завершується цитатою з Біблії, а осінь – це та сама осінь, коли я з ними познайомився. Ось ще один вірш і адресат той же. «Я живу так далеко від усіх, ніби в мушлі. Гаснуть вечори в моєму білому тілі, а натомість розцвітають ночі, де метелики сплять коло самого серця. Їхні крильця шелістять так, якби твої вуста були поруч». Тому я і не відчуваю самотності. Навіть її поезія, на диво, Чубаївська. Влітку 77-го, коли я служив в армії, на Наталці одружився лише Ага. Уся наша братія поїхала до Києва і потім розповідали мені, як вони гуляли, як купаючись у Дніпрі Наталка загубила каблучку, а Олег пірнав і пірнав, намагаючись її відшукати, а в результаті тільки застудив вуха. Я, в принципі, не бачив тут нічого смішного, але переповідали мені це з голосним сміхом. Одного разу восени 74-го Гриць прийшов до мене, коли я жив на квартирі. То був період, коли Гриць приревнував Галю до одного відомого письменника і в екстазі потяв на стрипці усі її сукні. Мені він сказав, що вони розлучаються. У мене в гостях саме було дві сестри. Молодша Рома і старша Віра. Я мав роман з Ромою. Якраз напередодні мені передали харчі з дому, а серед них і бутель чудового вина з чорної порічки. От ми його і цмулили. Гриць приєднався без жодних вагань, але йому не подобалося те, що ми сидимо в чужій хаті, що не можемо голосно реготати, і запропонував влаштувати пікнік на природі. Неподалік за хатою починався ліс, отже ми швидко зібрали закуску і вино та подалися на природу, хоча вже вечоріло. У лісі гриць розпалив багаття, а я спородив конструкцію, на якій розклав смачнючу мамину кишку. Відразу було видно, що гриць зацікавився вірою, а знаючи, що віра любила поезію, я вчепився до грицька, аби щось почитав. Віра була дівчина інтелектуальна, на відміну від роми. Я в ті часи якось не дуже прагнув розумних дівчат. Мені подобалося читати вірші паннам, які ніколи не цікавилися поезією, і спостерігати за їхню реакцією. Якщо така панна хотіла мені сподобатися, то просила читати ще. То був непоганий тест. З розумними дівчатами було інакше. Вони усі просили читати ще. І в цьому була проблема. З Ромою я відпочивав душею, тілом і мозком. Це все одно, як тепер поїхати влітку до Хорватії, розлягтися на пляжі до гори пузом і балдіти від нічого не роблення. Але її старша сестра була інша, хоча й закінчила торгово-економічний. Вона багато читала, ходила у філармонію і до театру. Правда, був один нюанс – Віра була заміжня. Чоловік їй попався кретин. Віра була середнього зросту і дуже худа. То не був мій смак. Рома мала форму в міру заокруглені і була потульна, як кицька. Ми з нею практично не розмовляли. А навіщо? Усе було і так зрозуміло. Вечоріло. Вечоріло. Ми сиділи довкола багаття, розбившись на пари і тулячись одне до одного, і пили вино. І тут Гриць почав читати вірші. Господи, як я маю передати те читання, яке ще й досі бренеть його голосом у мені? Як передати це на папері? Його теплий оксамитовий голос обволікував усе довкола, закутував, як шовкопряд, лялечку. Його голос проникав до глибин єства, вивільняв якісь забуті асоціації спогади, а потім підносив на хвилях і лагідно вигойдував, котячи душу, наче м'ячик плесом озера, усе далі і далі в якусь незвідану просторінь у світ цей ливих сновидінь. Усе завмирало у ту мить, здавалося й ліс закляк і наслухає, втишивши пташок, які ще вовтузилися в гніздах, стриноживши легенького вітерця і стримавши течію струмочка, який ще перед хвилою дзюркотів неподалік, а тут раптом завмер і теж став наслухати.